MULȚUMIT Microfon este preotul Valerio, aducând lecțiunea G011 din partea emisiunii Creștine de Radio Evangelia Lumina Vieții. Aceste lecții sunt constituite dintr-un mânii de cugetări și meditații asupra tuturor versetelor Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Meditațiile zilei de astăzi vor fi asupra capitolului 2. Începem, deci, un nou capitol din Epistola lui Pavel către Galateni, versetul 1, după ce mai întâi vom avea încă un episod din Cartea Cristinei Roi, Adevărata Fericire. În episodul precedent, Suzanca Hrubic, care îngrijea de Iutka se gândea cu părere de rău cumva că în curând Iutca se va însănătoși, atunci nu va mai avea motive să vină în casa aceasta unde îi devenise atât de drag cuvântul lui Dumnezeu, citit în fiecare seară de către ani, citire care se încheia cu rugăciunea la toți trei. Era atât de cufundată în aceste gânduri, încât nici n-a auzit pe Iosco, micuțul Iutkei, când îl tot striga de zor și la un moment dat copilul strigă tare și o prinde cu amândouă mâinile. Tanti, nu auzi? Suzanca a tresărit și l-a luat în brațe. Ce vrei tu, Iosco? Tanti, când merge Iosco la tata? Ea îl strânse tare pe copil la piept. Uite-te la păsărica de acolo. Dar copilul nu voia nicio păsărică. El voia un răspuns și nu primi niciunul. Până vine tati să vă aducă acasă?" răspunse Suzanca. Fata se întoarse repede. Ian, te-ai întors deja? Când și de unde ai venit?" întrebă ea mirată. Bărbatul îi luă copilul din brațe. Prin curte, Suzanca, am văzut deja că ai dereticați și aranjat lucrurile pe aici," răspunse el recunoscător. Este seară," spuse ea blând, aș vrea să plec acasă mai repede." că vrea mâine să se scoale din pat, dar nu are aici tot ce-i lipsește și vreau să-i trimit câte ceva din lucrurile mele, căci avem cam aceeași măsură. Am așteptat doar că să citești din cuvânt și să te rogi împreună cu noi. Îți dau dreptate acum că acest cuvânt al lui Dumnezeu este într-adevăr pâinea pe care trebuie să o avem în fiecare zi și, ascultă, Ian, nu mai pot trăi fără ea. Ai văzut?" strigă el uimit. Hai atunci, iuta ne așteaptă deja. Dar mai întâi trebuie să mănânci de cină. Ei, am și făcut-o și a mers repede pentru că mi-am pregătit eu însumi ceva. Dar, Suzanca, cum voi putea să mă revanșez pentru tot ce ai făcut -o? Zise el și strânse mâna. O, nici nu pot spune cât bine ne-ai făcut. Nu, n-ai de ce să te revanșezi, zise ea clătenând capul. Niciodată nu m-am simțit așa de bine ca aici la voi. Mi-ați făcut mai mult bine decât v-am făcut eu vouă. Ea intră în casă și el o urmă. După vreo jumătate de oră, ea se pregăti să plece. Mâine nu te vedem? Întrebă Ian, aproape sfios. În ochii lui erau rugăminte pe care gura nu îndrăznea să o rostească. De ce să nu mă vedeți? Zise ea repede. Sau vă descurcați deja fără mine? Pe buzele roșii îi juca un zâmbet poznași. Nu mai vreți să vin la voi? Ei, știu că doar glumești, răspunse zâmbind și el, și totuși serios. Întreabă pământul dacă mâine are nevoie de soare și el o să-ți răspundă în locul meu. Bine, atunci vin, Dumnezeu cu voi până mâine! Domnul Isus să te însoțească! Templarul stătea în același loc în care stătuse cu puțin timp în urmă și se uita după fată. Cine ar fi putut să-i spună atunci? Câtă mulțumire o să-i datoreze el astăzi? Ei ieșise de mult din raza privirii lui și lui i se părea că picioarele ei răsase în urma lor o dâră strălucitoare. Suzanca mergea repede, ca și cum ar fi vrut și ar fi trebuit soia la goană. În jurul și în interiorul ei răsunau și se auzeau corzile inimii ei tinere. Întreabă pământul dacă mâine are nevoie de soare și el o să-ți răspundă în locul meu. Cine ar fi putut oare să-i spună că va auzi vreodată din gura lui Ian asemenea cuvinte, asemenea cuvinte frumoase și bune și că ea le va fi meritat puțin de el chiar? Când ieși din pădure îl întâlni pe Imrich. El se miră că i-a plecat deja acasă. Fata îi dă de bucurase ambele mâini și povesti că Iudca se sculase puțin astăzi și că mâine vrea să se scoale definitiv din pac. Du-te repede la ea," zise Suzanca. Încă nu," se încruntă el. Toată ziua de-abia aștept seara ca să te pot vedea și acum să nu te însoțesc?" Ei, atunci hai, plecară." Ce mai e pe la voi?" La noi, caniad. n nu vrea nici să mănânce, nici să doarmă, lucrează tot timpul." Iura a fost beat ieri și nici azi nu e încătreaz." Ca cei i-a mers prost, dar o merită." Știi?" Lipsa Iudcăi se vede peste tot. Ea a făcut mai mult de jumătate din treabă și partea cea mai grea, iar acum se vede lucrul acesta. Deoarece Cacia nu poate scoate singură la capăt, îi cicărește și ațăță toată ziua pe Iura și pe tata. Ai avut perfectă dreptate când ai zis că la noi nu este decât gâlceavă și ceartă. Și dacă nu se schimbă situația, într-un asemenea iad, nu vreau să mai rămân. Nici nu știe omul când cade în păcat. Când mă duc la Ian, mă simt mereu cancer. Mai bine mănânc undeva o bucată de pâine uscată decât acasă prăjituri. Bietul de tine îl compătimi sincer fata. Motivul este prezența Domnului Isus în casa lui Ian și absența lui în casele noastre. Dar ce crezi, va veni Dani sau ducă până la urmă pe Iutca acasă? Da, nu va putea rezista mult timp fără ea. I-am spus că este bolnavă. Știu că ar dori mult să vină, dar pentru că luni i-a fost rușine, cu fiecare zi îi va fi tot mai greu. Am auzit deja că tata l-a îndemnat să se ducă la ea." Nu este un fleac să apară înaintea lui Ian?" observă gânditoare fata. Cred că Iudcar nu prea vrea să se întoarcă acasă și eu mai degrabă asfătuie eu să nu o facă. Cum va rezista ea în acest iad? fundați în gânduri, tinerul și fata pășeau în tăcere pe drumul care ducea în vale. Astăzi era încă de vreme și întâlnea oameni. Unii se opriră și se uitară în urma lor, întrebându-se de unde or fi venind. Ei nu le dă dură atenție. În fața casei, fetei, Imrich se opri. Hai înăuntru!" strigă fata. Poți să iei acum cu tine lucrurile pe care le-am promis Iudcăi și atunci mâine nu mai trebuie să aștepte. Cum, te duci și mâine acolo? Ei, sigur că da, este duminică și Ian are timp. Vină și tu, acolo mai învățăm câte ceva. Vin cu plăcere. Oamenii l-au nedreptățit pe Ian, iar noi împreună cu ei și totuși el are dreptate, recunoscu Imrich sincer. Crede-mă, îmi pare rău că i-am făcut armindenul acela, m-am gândit de mai multe ori la faptul că era mai bine să o fi ascultat pe mama ta. Ei bine, nu pe el l-am înjosit, zise fata, ci pe noi înșine, el nu este supărat pe noi. De ce crezi asta, Suzanka? Doar n-ai pus tu armindenul. Nu, dar eu v-am îndemnat să o faceți. Imrich, am făcut atâta rău până acum și Isus Hristos a văzut totul. Ea își apăsă fruntea cu mâna mică. Tare aș vrea mâine să-l întreb pe ea în ce trebuie să fac. Este adevărat, am început să trăiesc altfel și cred că domnul mă va ajuta să nu-l mai întristez prin păcat, dar cu asta nu repar trecutul. Imrih privi fata fermecătoare și gândi. Dacă ea -și face grijuri pentru asta, când a trăit cum a trăit, atunci câte nu am eu de reparat? O să-l întrebăm pe el... Continuă gânditor fata, Credemă, mă tare aș vrea să trăiesc așa cum trăiește Ian ca să nu-l mai servesc pe diavol. Deoarece fiul lui Dumnezeu l-a eliberat pe el, atunci poate să ne elibereze și pe noi. Ei intrar în casă, iar afară, adierea de vânt, povesti crengilor copacilor despre două suflete care dormiseră multă vreme și profund la marginea prăpastiei și că era un pericol să se prăbușească în adânc și să piară. Apoi, cum își trimise Dumnezeu îngerii ca să-i trezească? Ei deschiseră ochii și se uitaseră în jos, în adânc, pe urmă începuseră să caute mâna care putea să-i ducă din locul acela periculos. Copacii ascultară, frunzele se legănară și în frământul lor răsuna cântecul. Când vor striga la Domnul în nevoia lor, el îi va ajuta în temerile lor. El își trimite cuvântul, Însănătorșește și îi mântuiește ca să nu moară. Ei trebuie să mulțumească domnului pentru bunătatea sa și pentru minunile sale pe care le face pentru copiii oamenilor. Este interesant să luăm aminte aici că cei doi care purtau discuțiile acestea, Suzanca și cu Imrich, nu erau încă întorși la Dumnezeu. Ei fuseseră expuși cuvântului lui Dumnezeu, citirii cuvântului de către Ian și rugăcinei, însă au manifestat așa un interes față de cele auzite și practicate, încât se vede o transformare în ei chiar mai mare decât o vezi de multe ori în cei care s-au și predat Domnului. Tragem de aici învățătura că oricine ia în serios cuvântul lui Dumnezeu, și cu atât mai mult oricine este predat lui Dumnezeu prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, dovedește aceasta printr-o transformare radicală a mentalității lui, a logicii, a felului de a gândi, de a privi și de a judeca lucrurile în jurul lui. Privindu-și trecutul lor prin lumina cuvântului lui Dumnezeu și a rugăcinilor, și-au dat seama cât era de rușinos înaintea lui Dumnezeu, regretau pentru cele ce au făcut, și ar fi dorit mult să poată schimba ceea ce vor ajunge în viitor să facă prin predarea în mâna Domnului sus, care nu numai că le schimbă viitorul, dar le dă o ființă nouă, duhovnicească, face din ei copii ai lui Dumnezeu, așa cum spune la Ioan capitolul 1, versetele 11 până la 13. Doamne le Tată Ceresc, binecuvântează-te rugăm citirea gândurilor care ne stau în față, cu un duh de cercetare asupra noastră și să ne verificăm prin această împrejurare adevărata noastră întoarcere la tine. Dacă suntem întorși către tine, către lumină care ne arăți viața noastră, atunci aceasta se dovedește prin faptul că vom judeca și noi tot ceea ce judeci tu în viețile noastre și vom trăi apoi o viață măcar ca credinciosului acestui Aian, care a atras atenția întregului sat, Asupra felului lui curat de viețuire. Dorim să facem aceasta, Doamne, pentru ca numele tău să fie făcut cunoscut prin viața, trăirea și prin vorbirea noastră, pentru slava ta, pentru mântuirea sufletelor din jurul nostru, pentru fericirea lor și a noastră, pentru toată veșnicia. Amin. În stâng, cu drag, cuvântul, în Amin. Iri... Și potrivoți în viață nu mai pot Slăvit să fii tot Mă-nvață legea ta Că-și sfântă Vestește gura mea Așa după cum deja am anunțat, astăzi cu voia lui Dumnezeu și bunăvăința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ascultați, vom începe meditațiile asupra unui nou capitol al epistolei lui Pavel către Galateni și acesta este capitolul 2 din care dăm citire versetului 1. După 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și petit. Apostolul Pavel face un fel de revizuire a împrejurărilor care au urmat în viața lui după întoarcerea la Dumnezeu. Astăzi ne face cunoscut că după 14 ani s-a suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și a luat cu sine și petit. Înțelegem cât de neobosit era Sfântul Apostol Pavel. 14 ani a propovăduit Evanghelia printre neamuri, fără ajutor din partea celorlalți apostoli, și pe unde trecea el răsăreau biserici, așa încât întreg Imperiul Roman a fost însămânțat cu sămânța Evangheliei. Domnul, cel care a făcut descoperirea harului său, i-a și pregătit tovarescuni care îl ajutau în lucrarea cea mărață a mântuirii. Printre aceștia a fost Barnaba în prima parte a lucrării și Tit, care a rămas alături de el până la sfârșit. După 14 ani, acest mare om al lui Dumnezeu s-a suit de la Ierusalim împreună cu doi dintre și săi. Și afară de darurile pământești cu care era încărcat pentru a le aduce bisericii din Ierusalim, mai era încărcat și cu belșugul roadelor duhovnicești și cu experiențele minunate de pe ogorul Domnului, trăite în acest timp lung de când nu mai fusese prin Ierusalim. Legătura cu Ierusalimul o ținea doar prin ajutoarele regulate pe care el le trimetea. Oamenii care le duceau, îi aduceau și vești. Dragostea sa față de cei din Ierusalim era mereu proaspătă și fierbinte, deși cu trupul nu s-a putut duce să-i cerceteze. Această dragoste se dovedea prin ajutoarele materiale pe care le trimitea și pe care le socotea tot atât de importante ca și vestirea Evangheliei, cum am citit la 2 Corinteni, capitolele 8 și 9. Inima înnoită prin Harul lui Dumnezeu este unită prin Duhul cu toate inimile înnoite, chiar dacă trupește nu se poate păstra legătura. Sfântul Apostol Pavel este o pildă măreață și în această privință. El, prin Duhul, păstra legătura cu toate bisericile și cu toate inimile credincioase. Când avea posibilitate, mergea și cu trupul să le cerceteze. Așa se explică faptul că după 14 ani de muncă duhovnicească neobosită în Marele Imperiu Roman, se întorcea la Ierusalim să-și cerceteze frații. Să nu uităm cercetarea fraților și mai ales legătura necurmată prin Duhul. În versetul următor, versetul 2 de la Galaten 2, apostolul Pavel explică felul cum a luat hotărârea de a merge la Ierusalim prin cuvintele. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc între neamuri, îndeosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar. Cât de smerit era Pavel, acest mare om al lui Dumnezeu! După cum îi era noul nume, așa îi era și viața. Pavel înseamnă cel mic, cel smerit. Deși el a primit Evanghelia prin descoperirea directă a lui Hristos, cum ne-a arătat la capitolul 1 cu versetul 12, deși în el însuși i s-a descoperit Hristos cum arăta la 1 cu 16, deși nu mai avea de întrebat pe nimeni dintre oameni, nici chiar pe apostoli în privința aceasta, așa cum se vede la capitolul 1, 16 și 17, totuși, după ani de experiență și de roade pe ogorul Domnului, îl vedem pe acest om smerit, pe acest ucenic smerit, venind la Ierusalim, în fața celorlalți apostoli, ca să le arate, prin mărturisirea cu gura, Evanghelia propovăduită de el printre neamuri, Evanghelie care a făcut minuni mari, Evanghelie plină de putere și de roade, să le arate lor ca să spună și ei părerea în privința felului de a lucra, ca nu cumva să fie alergat în zadar. Trei lucruri se desprind de aici. 1. În credințarea apostolilor că Evanghelia propovăduită de Pavel este Evanghelia Harului, aceeași Evanghelie pe care o propovăduiau și ei, ba încă mai liberă de legea lui Moise. Al doilea lucru. Ne în el însuși, în înțelepciunea și talentul firii lui vechi, ci toată încrederea numai în Domnul și în adevărul lui. De aceea întreba și pe alții, lucrătorii în ogorul duhovnicesc, ca să primească mai multă siguranță că lucrarea este 100% adevărată. Și în al treilea rând, Desprindem de aici adevărul că pentru noi cei de azi care ne ocupăm cu lucrarea Domnului și noi trebuie să învățăm să putem alerga cu folos în lucrarea Domnului, să nu alergăm degeaba pe la adunări și slujbe religioase pentru a împlini multe lucruri care ni se par bune și care totuși să fie degeaba. Altfel, dacă nu facem lucrul acesta, nu suntem deplină armonie cu apostolii, cu învățătura lor, cu cuvântul scris al lui Dumnezeu. Căci nu școlile, nu multă învățătură, nu înțelepciunea și talentul firesc garantează că trăim adevărul și că lucrăm bine pe ogorul lui Dumnezeu, ci faptul că suntem pe deplin în cuvântul lui Hristos cel scris pe paginile Sfintei Scripturi. La Corinteni, la 1 cu 6, citim să învățați să nu treceți peste ce este scris. Dacă nu învățăm să rămânem în cele scrise, toată alergarea și truda sunt degeaba. La versetul 3 din Calaten 2 spune Pavel că nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie prejur. Libertatea de conștiință este primul mare bun pe care harul lui Dumnezeu îl aduce omului. Libertate desăvârșită lăsată domnul, de Domnul Isus sufletului care este chemat la mântuire. Libertatea este fica adevărului și condiția de viață din împărăția lui Dumnezeu. Nimic nu se face silit în casa Harului dumnezeesc. Totul e liber și de bunăvoie. Tit n-a fost silit să se taie prejur. Când sufletul a ajuns la Hristos, de ce ar mai avea nevoie de mijloace și de căi care duc la Hristos? La ce ar mai folosi legea care îl îndruma spre Hristos când el a ajuns deja la Hristos? Și calea, și legea, și orice alt mijloc, toate sunt bune până când ai ajuns la țintă. Dar când ai ajuns la țintă, ce nevoie mai ai de ele? Cine a ajuns la Hristos cu adevărat și și-a contopit sufletul cu el... Nu mai are nevoie de nicio formă religioasă și de nicio rânduială care au drept scop doar îndrumarea înspre Hristos. Cine este acela care după ce a ajuns la destinație a cules toate semnele de circulație de pe drum care l-au îndrăminat acolo și le-a pus în mașină? Ce să faci cu ele după ce ai ajuns la destinație? Tit n-a fost silit să se taie împrejur. Nici o lucrare văzută și materială nu mai are valoare când omul se află, duhovnicește în Hristos, când felul lui Hristos de a fi se vede deja în el. Și cine silește pe un astfel de om să creadă sau să mai împlinească anumite forme, el și legi, ca și cum de acestea ar atârna mântuirea, săvârșește un păcat prin faptul că îi răpește libertatea. Poruncile Domnului Isus se deosebesc fundamental de poruncile vechiului legământ. Ele nu au în vedere statornicirea unor forme noi, de felul formelor și rânduierilor legii vechi. Nu! Poruncile Domnului Isus sunt cu totul de altă natură. Ele au natura Duhului și a cerului. Dragostea este una din poruncile lui, la Ioan 13:34 citim aceasta, Viața este o altă poruncă a lui, la Ioan 12:50. Purtarea sarcinilor unii altora este încă o porunca lui Hristos, cum vom vedea la Galaten 6,2. Iată deci câteva din poruncile lui Hristos și dacă ar mai fi poruncit, toate ar fi în felul acesta. Duhul este cel care stăpânește, carnea nu folosește la nimic. Cine este născut din nou, nu mai trebuie silit să împlinească lucruri pe care numai cel nenăscut din nou trebuie să le împlinească. Cine a intrat în casa Harului, nu mai este silit să se întoarcă în casa legii ca să mai ia ceva de acolo. De altfel, cuvântul lui Dumnezeu ne spune limpede în Noul Testament, la Roman capitolul 13 cu versetul 10, că dragostea este împlinirea legii. În dragoste care este Dumnezeu, din care ne-am născut prin Domnul Isus Hristos, este împlinirea legii lui Dumnezeu. În continuare, la Galaten 2, versetul 4, apostolul Pavel explică ceea ce a spus la versetul 3. Deci spune că Tit care era cu mine măcar că era grec n-a fost silit să se taie prezuri. Și aici la versetul 4 spune, din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi, ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos sus, cu gând să ne aducă la robie. Înțelegem de aici prima dată că... Cine se strecoară printre frați ca să le pândească slobozenia, să vadă ce vorbesc și cum împlinesc anumite forme, cum se poartă față de o organizație religioasă sau alta, cum aplică o rânduială sau cealaltă, cum păstrează o tradiție sau o datină? Un astfel de om este un frate mincinos în clipa aceea, este un spion, un trimis al vrăjmașului diavol, ca să tulbure pe cei care cu inimă curată slujesc lui Hristos așa cum l-au înțeles, așa cum li s-a descoperit. Într-un fel sau altul, ei vor să târască în robie sufletele care au fost odată izbăvite și de păcat, și de forme, și de rânduieli omenești. Grozavă stare este aceea de a face pe spionul Să stai la pândă ca să vezi cu ce s-a abătut fratele Ca să-l poți pârâ O, de ne-am dat seama de adevărul acesta zdrobitor Că toți cei ce pândesc și pârăsc pe frați Sunt slujitorii marelui pârător de frați, diavolul Cum găsim scris la Apocalipsa 12 cu 10 Ei, sărmanii, nu-și dau seama că sunt înșelați și cred că, făcând lucrul acesta, aduc o slujbă pentru Dumnezeu a Ioan 16 cu 2. Ei cred că sunt adevărații lucrători pe ogorul mântuirii și, ca odinioară Saul din Tars, Pavel, urmăresc pe adevărații slujitori ai Harului Lui Hristos. Pâra a fraților mincinoși. A fost una din cauzele care l-au dus pe Marele Pavel în fața celorlalți apostoli ca să mărturisească înaintea lor Evanghelia pe care o primise direct de la Domnul Iisus, Evanghelia pe care o mărturisea neamurilor. Frații mei, priviți la Hristos. El a demascat fățiși pe dușmanii lucrării lui Dumnezeu, dar n-a pândit pe nimeni și n-a spionat pe nimeni. Dacă vreți să fiți cu adevărat urmașii lui nu vă târâți de duhul acesta, nu urmăriți pe nimeni nici cu gândul, nici cu ochiul, cu intenția să-l părâți cuiva că nu se închină la fel ca voi, că nu zice la fel ca voi în vreo problemă. Hristos n-a pus părători, n-a rânduit spioni în biserica lui. Adevărații lui închinători sunt sufletele libere de orice rânduială mai biblică sau mai puțin biblică, sunt sufletele care n-au temple nici pe muntele Galizim și nici în Ierusalim. Sunt sufletele care se închină în Duh și în adevăr, cum ne Mântuitorul la Ioan capitolul 4. Cine trăiește prin Duhul liber al lui Hristos, trăiește neîngrădit de forme și rânduieli care în veșnicie nu vor mai fi. Cel care este în Hristos trăiește veșnicia încă de aici. Iubiți ascultători, ne apropiem aici de încheierea programului G011 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorința noastră fierbinte și rugăciunea către Dumnezeu pe care o înălțăm cei care întocmim aceste programe, cât și o mulțime de alți credincioși, deci rugăciunea noastră este ca acest cuvânt al Domnului să pătrundă în inimile dumneavoastră prin puterea și lumina Duhului Sfânt, făcând din dumneavoastră cei care nu sunteți încă, Copii ai lui Dumnezeu, prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, și după ce ați fost făcuți copiii lui Dumnezeu, împreună cu noi cei care deja suntem copiii Lui, să trăim o viață plină de lumină, să fim ca și Domnul Isus, o lumină așa cum ne-a făcut ieri. Bunătatea mare a Lui Dumnezeu fie și rămână peste toți cei ce se deschid să-i o primească pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Timp de la ți cânt Dumnezeul meu Cu-n fior mai nou, mai sfânt Dumnezeul meu din să fi fie Dumnezeul celor vii Azi Mâine și în veșnicii, numele tău minunat, peste toate înălțat, fie veșnic bine astăzi să cobrin, Dumnezeul meu, binecuvântat să fii, Dumnezeul celor vii, azi și mâine și în veșnicii. Numele tău minunat, peste toate înălțat, fie veșnic binecuvântat. Să